Köszönöm az imáitokat, nagyon jó dolog történt velünk tegnap. Megszületett you a, a great thing a második fiunk, Dani. Son, Dani was born. Egészséges a Dani, is, meg jól van a mama is. Dani is happy and his mom is doing well. ja. sovábbra, és meg egy öt napig a kórházban lesznek, mert császármentés született Dani. Please keep praying, because they are going to be in the hospital for five more years, because she was born with cleft. Five more days, sorry. So érdekel a tanács. <laughs> szóval nagy áldás önnekünk. So it's a blessing to us. Nyissa toki bibliátokat az Please open up your Bibles at Acts 24. pár utazásai követjük. Elkísértük párt Jeruzsálembe, láttuk, hogy ő, hogy történt ott a szolgálat. És láttuk azt, hogy párt letartóztatják. A saját honfitársai végezni akartak vele. Amikor a már az életes csavszében volt akkor a római ateretes a várból és szabadította kipárt. When his life was in danger then the Roman um, came and um, ellített, a várból. innen kezdődik meg Pálnak egy hosszú fogsággal teli időszak. And it took him to the barracks and this is the time when a long period of captivity started. Ami éveken át tartott. That uh, lasted for years. Korábban is volt már Pál börtönben, Filippiben, ahogy olvastuk az ottani szolgálatát Pál ott börtönbe kerül. Paul was in prison um, earlier, and we saw that in um, he was in prison. De az úr pár nap, pár órával később kiszabadította őt. But a couple of hours later the Lord set him free. Hm. Itt nem látjuk ezt. Pál fog, maradt, börtönben maradt. We don't see it right now. He stays there as the az úrnak más tervei voltak. Sokszor imádkozunk úgy nehézségben, hogy Uram, vedd el ezt a nehézséget, szabadíts ki engem. És ez egy teljesen jó, őszinte imádság, Uram, segítsük. Ez egy hitbeli ima, Uram, ments ki engem ebből a nehézségben. És néha ezt akarja Isten csinálni. Ki, kimenekíteni minket. This is what God wants to do with us. De látjuk máskor, hogy az ő terve az, hogy megtartson egy nehézségben. Hogy ott találkozzon velünk és erősítsen. But és legalább olyan hitbéli ima az is, hogy Uram, találkozz velem a nehézségemben. Uram, erősíts engem most. Segíts, nekem, segíts and se nekem átmenni ezen. Help me go amikor Pál a legnagyobb szükségben volt, Jézus odaállt mellé. És azt mondta, hogy Pálnak, amit hallania kellett, hogy bízzál Pál. Ebből kiderül, hogy Pál meggyengült a hitében, gyenge volt. És ez nagyon bátorít, hogy még a nagy, nagy Pál is elgyengül néha. And it is encouraging to know that even the great Paul was weakened sometimes. And Jesus did not tell him off that I can believe you're adopting me. <haz> But he said, Paul, take Jó munkát végzel, és tovább viszlek téged. Miért csodálatos találkozók ezek az úrral, amikor nekünk is ad ilyen találkozást Jézus. How wonderful meetings are they when we meet Jesus like that? Olassunk arról is, hogy pár euh, meg akarják ölni egy merénylettel. We read about that they wanted to kill Paul with a plot. De meghiúsul ez a terv. But it wasn't coming true. És innen kezdődik egy hosszú utazás és a pálnak, hogy egyik helyről viszik a másikra. És látszól a pál teljesen szolgáltatva. Totally Mint fogó, elviszik Jeruzsálemből Cezáriába a helytartósághoz. As a he was taken to elviszik uh, Félixhez a kormányzóhoz. And he was taken to, um, Felix the governor. De én azt gondolom, hogy csodálatosan látszik Pál életén ahogy az Úr vezeti őt But élete Isten kezében volt. Ahogy korábban ő fogalmazott, hogy én a Szentlélektől kényszerítve megyek Jeruzsálembe. Őt a Szentlélek vezette. He was led by the Spirit. És Ez a az elhívás, hogy kövessük a Szent lelket. Of of Jézus fogta Pálot és egyik helyről vitte a másikra. Jesus grabbed Paul and he took him from one place to another. Ja, láncok voltak a kezén, ez nem akadály. Ő vitte tovább egyik helyről a másikra Jézus. He had chains on his arms, but it was okay because it was Jesus who took him from one place. Lelepleződik előttünk, mert Jézus vele, és azt mondja, hogy Pál, én elviszlek téged Rómába and we got lett volna egy egyszerű útvalterve is Rómába, de Jézus elvitte őt Rómába. Paul might have a, an easier plan to get there, but Jesus finally took him to Rome. Tudjátok, mi ezzel az üzenet? Pálnak is mindannyiunknak, nekem is. Do you know what is the message of this for Paul and for us? Pán, Tamás, mindannyian. Jézus irányítja a szálakat. Ő van a, a trónon. Paul Tamás and... Az én tervem valósul meg, mondja Jézus. A ti életetekben én irányítok. Amikor láttuk Pálát, hogy egyik helyről vitte Jézus a másikra, folyamatosan ajtók nyíltak előtte a bizonyság tételre. Neki nem kellett szervezkednie, ő az emberek. szervezkedni, ő elé jöttek az emberek. People öt people olvashatunk az apcsév végén. And we can read five, uh, please, uh, in the end of the szólatot nagy tanácshoz. Pál, Pál Félixhez. And he could uh, speak to a Felix. Szólhat ott a feleségéhez, Drusilla-hoz. Drusilla. Szólhat, majd meglátjátok ebben a fejezetben festus egy kormányzóhoz. And to festus, to És majd jövő alkalommal látjuk, hogy egy királyhoz is szólhat Pál. És mindannyiszor arról a szeméről beszélhetett, akik a legjobban szeret. And all of the times he could talk about the person he loved the most. beszélt mindig. And about Jesus. Ezen gondolkodtam, hogy, hogy ha itt van ez a személy az akit mi úrnak és Jézusnak hívunk. I was thinking of it a lot, if we have this person in our lives we call um, our Lord akiről meggyőződünk, hogy ő a legcsodálatosabb személy a világon. Akkor nem lehet nehéz róla beszélni. Nem, nem nehéz őt megmutatni másnak. Just... Én szeretek a feleségemmel menni ide-oda, mert meg tudom mutatni másnak, hogy olyan szép nézzétek rá. So to to sheep, Vagy a féreimet, hogy a féleimet, hogy csak az egyiket látjátok, de hogy <laughs> látjátok mind a kettőt, hogy gyönyörű or with my you could only see one of them but both of them are beautiful jézus még náluk is szed. but jesus is even more beautiful is nem szégyellem jézus nem szégyellem az evangéliumot Meg akarom mutatni mindenkinek 22. hagytuk abban We at verse 22. Uh, illetve innen folytatom 24 nél hajtuk abba de visszaugrunk a 22-edikre. Uh, 22. Olvasom a fejezet végéig. Erre Félix elnapolta az ügyet, mert sokat tudod erről a tanításról, és így szólt? Amikor Liziás ezredes idejön, akkor fogok dönteni az ügyetekben. Ugyanakkor megparancsolta a századosnak, hogy tartsák őrizetben Pál, de enyhébb fogságban, és az övéi közül senki se, senkit se akadályozanak abban, hogy szolgálatára legyen. Néhány nap múlva pedig megjelent Félix a feleségével, Druzillával, aki származású volt. Magához hivatta párt, és meghallgatta őt a Krisztus Jézusban való hitről. De amikor az igazságról és önmegtartóztatásról, meg a jövendő ítéletről kezdett beszélni, Félix megrémült, és így szólt. Most menj el, de ha alkalmat találok, majd ismét hivatlak. Egyúttal azt is remélte, hogy pénzt kap Páltól, ezért gyakrabban hívatta és elbeszélgetett vele. Két esztendő múlva Porcius Testus lett Félix utóda. Félix pedig fogságban hagyta Pált, mert kedvében akart járni a zsidóknak. Pál Félix előtt áll, ő a tartományhelytartója. Paul standing before Felix he was the governor. hogy amit Pál mond, az nagy hatással van Felixre. We a azt is olvassuk, hogy gyakran hivatta őt, akarta hallani, amit Pál mondott. azt is akarta, hogy a felesége is ott legyen, Drusilla hallanod kell amit Pál mondott. And he wanted his wife to be there Drusilla, I want you to hear what Paul says. Tudjuk, hogy Félixnek nem volt minden új, elég sokat tudott erről a tanításról, ahogy itt olvasjuk. Félix felesége zsidó volt. Egy zsidó asszony. Sokat hallhatott tőle Jézus, Istenről és a hitről. Én azt gondolom, hogy Tetszett neki amit hallott amit Paul mondott az tetszett neki. I think he liked what bondzonak he talált ezt a Jézust, akiről Pál beszélt? He found this Jesus and um, he was talking about attractive. De volt egy fordulat. But there was a turning point. Azt mondja itt az ige hogy de, a 25. Vers, de akkor amikor az igazságról, az önmegtartóztatásról, meg a jövendő ítéletről kezdett beszélni. A 25. Uh, it was in uh, verse 25. And it says that he um, was afraid. He said that's enough. Amikor elkezdett valami bizonyos témáról beszélni pál, valami megváltozott. And Paul was to talk about a certain topic, something has changed. Szívesen hallgatta egy pontig. He was listening to him till a point. Valami útjában állt, hogy tovább hallgassa. Someone um, or something. Elég kevés részletet tudunk arról, hogy mit beszélt Pál Félixel, de három pontot itt látunk. Az igazság, az önmegtartóztatás és az ítélet. Righteousness, self-control, and the judgment. Ezek nem olyan dolgok, amik gyakran elhangzanak a gyülekezetekben These are things that are rarely. Legalábbis amikor evangelizálunk, akkor nem, nem ezek, nem ezek a témák, amik feljönnek leggyakrabban. Beszélünk Jézus szeretetéről, a bűnbocsánatról De Pál nem Félix általánosan, életéhez szól. Nem csak úgy általánosan beszél hanem szól Félixhez Nem félt személyesen megnevezni bűnöket sem. Félix életében. He wasn't afraid to name in his life. És amit, ahogy mondja ezeket a dolgokat, Félix szembesítve van, egyszer, lelepleződik előtt a saját romlódtsága. Uh, hogyha valaki nem szembesül azzal, hogy bűnös, akkor nem tud megtérni the fact that he is a sinner he cannot get saved Egy adott pontig tetszett felíxnek a beszéd ami gödt jó szimbent tükrötte fel az evangélium he liked the speech for a while until the point he was uh, in good light de onnan túl kezdve hogy ő kényelmetlenük ezt magát asszonta hogy elég but when he felt being uncomfortable he said uh, there was enough ez mindenkiünknek a Döntése ugyanígy, amikor olvassuk Isten igényt, hogy amikor elérünk olyan pontra, hogy kényelmetlenné válik, amit az igen mond, hogy meg kell változnom, akkor vajon tovább vagyunk, tovább olvassuk-e, tovább engedelmeskedünk az Úrnak? Felix egy testies ember volt. Felix was a man of flesh. egy uh, kegyetlen ember volt. Druzilla Drusilla az ő harmadik felesége volt, Drus gyűjtötte őket. Was his third wife. és uh, ezt a hölgyet is Drusilla, lecsapta egy másik férfinak a kezére. And he took her away from another man. Drusilla az ő felesége. His wife. Ő az Agrippa családnak volt a tagja. Was a member of the family Agrippa. és uh, illetve a hát Herodes családnak pontosabban. The, the of Herod. Nem volt egy túl nyájas család ez a Herodes család. A kind Az ő ők nagypapája, nagy Herodes volt, aki a kisgyermekeket kivégezte Judea földjén, amikor hogy Jézus csecsemő volt. Az egyik rokona első Herodes Agrippa fejeztette le. Keresztelő János. And uh, one of her <laughs> family members. So, uh, First uh, a hero that Ripa killed John the Baptist. Az ő apukája. And her father. Jakabot. Killed uh, Jacob. Kedves család. Itt áll most ez a hölgy, itt van ez a testi férje, és pár bizonyságot tesz neki. Man, uh, and sharing his és testimony. amit Paul what Paul shared, uh, got their A bűn a bűnök lelepleződik meglátják magukat Isten tükrében they, uh, Én azt gondolom, hogy van tere annak, hogy mi hívők nyíltan beszéljünk, beszéljünk a bűnről is I think it has a certain place when we believers have to talk about sin uh, ez a Szentlélek egyik feladata, hogy amikor mi Szólunk, amikor Isten igéjét olvasák az emberek, akkor megmutatnak dolgokat. Amikor egy nemhívő uh, szembesül Istennel, akkor a szentélek megmutatja neki a bűnét. When an Megmutatja neki hogy mi az igazság és mi az ítélet. A János 16-ban olvassuk ezt. We read in, uh, John 16 uh, that ítélet. Uh, and uh, judgment. felix és Drusilla körül szorul a hurok. and uh, felix and Drusilla are um, getting into trouble észre, hogy a gyülekezetekben meg a gyülekezeten kívül is nagyon ritkán hangzik el a bűn szó that in churches and outside churches we rarely hear the word a divatból ez a szó? It's out of fashion Egy idézetet olvasok quote egy ember írta ezt egy híres ige um, A famous, um, this. Ma már az emberek nem bűnösök. Today are not Csak éretlenek. They are Hátrányos helyzetűek. Or Rémültek. <laughs> Vagy betegek. Or sick. De nem bűnösek. Nem bűnnek hívják a bűnt, hanem hibának. Sin is not sin, but a Tévedésnek a, kind of a vagy valami örökletes viselkedésnek amiről ő nem tehet or an inherited beszél way of behavior and a bűnről, és Félix és Drusillát elkapta. Egyszerűen látják, hogy Paul was talking about bűnösök. Ne and felix and that they are nem féljetek beszélni az igazságról meg a bűnről. Amikor be afraid of sharing the truth Amikor az Úrral vagyunk egy az egybe, akkor se ne fél saját védkedet, hibádat, gyengeségedet bűnnek nevezni. When we are with the Lord, then uh, do not be afraid to call your weakness the weakness and your sin. Ez a pár, ez a pár most nagyon közel van a megtéréshez. is close to De rosszul fognak dönteni. But they will uh, make a wrong decision. és elküldték párt. They got scared De volt? Az evangélium az fenyegető azoknak akik uh, nem akarnak nem vágna Jézusra. azt mondják, hogy threatening for holnap döntök. Dearly, De az a decision nem jön el. But the tomorrow is not going to come. igaz a hogy az a ma van a napja. The napja 2 hmm. 6. Megtéréskor amikor egy ember megtér akkor nagyon sok minden történik itt amikor Pál mondja az evangéliumot látsuk a fizikai eseményeket lát hogy mi történik a fizikai világban de van ennek egy hátter valóság egy láthatatlan lelki valóság, ami történik az a harc ami Félix és Struzil a lelkier folyik itt egy háború folyik, amiről olvasom. a Harcol az ördög, hogy megtartsa ezt a két embert, és közben az Úr harcol ezért a két emberért, hogy, hogy ők őt válasszák. The devil is fighting for them to keep them, but the Lord is fighting for them to Miért kell az Úrnak harcolnia, ha ő mindenható? Why is it necessary that the Lord would fight if he's almighty? Mert ő szabad adott, mert it, is szeret. Because he gave us free will out of love. Mellette, so that vagy ellene? can decide um, for him and against him. Felix, a fényt. de sajnos a sötétséget választják. And here Felix and hmm. ezt a szívit. It could um, make Paul's heart really sad. Hm. Van egy történet. Egy kitalált történet. A történet a pokolból. Ebben már látjátok, hogy kitalált. Mert nem olvassuk ezt a történetet az igében, holott a pokol az egy valóságosság. A démonok beszélgetnek. And it's about that the are arról beszélgetnek, hogy te milyen hazugsággal téveszted meg az embereket? And they are talking about what is the lie you used to hogy te én azt hazudom nekik, hogy nem Jézus az Isten, hanem Buddha. And one of them says, well my lie is that Jesus is, not God, but is. Uh, egy jó, jó hazugság. Well, that's a good lie. Te, te, mit hazudsz? Like? Hát, én azt, azt hazudom nekik, hogy nincsen Isten. Well, Hú, no ez már nem annyira jó. Hát az emberek láthatják maguk körül, hogy van is. Well, it isn't that good People can see that there is God. És a harmadik, nem no, mit mondasz te? And the one, what you say? Hát, hogy Jézus az üdvözítő és ő meghalt az emberek bűnéért. That Jesus is the one who gives the salvation and dies for the sin mert mert, hogy te őrülve, Hát ez az igazság. Are you crazy? That is the truth. Tudom, tudom. De azt know, mondom, hogy hogy, hogy hogy majd döntsenek holnap. But I tell them you make a decision tomorrow. Britiszmérép meg az igazságot, de majd döntsenek róla holnap. You get to know the truth but make a decision tomorrow. Nem is sokszor ez a csapda. And many times this is the threat. De ember tudja, hogy mit kell édenteni, de nem dönt. But um, people know how, uh, what to decide but they do not make the decision. Tisztadjuk is, hogy a visszatartó erő Félixnél a saját kapcsolata, hogy vágyott pénzt katni And we will see that the thing that kept him back from making a decision was that he was greedy. Felix elnapolja az ügyet fair tesipart, mondhatnánk inkább, hogy eléveli, mert két évig fair a teszi And he adjourned the proceedings then he adjourned for years. Két évrakság. De mit gondolnál Pál helyében? What would you think if you Paul? fair, nem It's not fair, I haven't done anything. Mit keresek itt a börtönben? am I here in prison? De nem látjuk Pál lázadni. Well, we don't see Paul rebelling. Én azt gondolom, hogy Pál példamutató itt I számomra. Paul is an example for me. Pál volt. Paul was in the will of God. Én nagyon olyan ember volt, akit nagyon használt az Úr. Még a fogságban is. Even in Egy csomó embernek bizonságot tett. Amikor házi őrizetben volt, akkor hozzáláncoltak katonákat, ugye, hogy őrizzék. Hat óránként váltották a katonákat körülöttem. And the soldiers were changed in six hours. És ez a hat óra biztos, hogy Jézusról szólt. Pál mondta nekik azt, hogy kicsoda Jézus és is hogyan ismerhetik meg and those six hours were surely about Jesus that how can they get to know him hmm. évvel később látogatás volt Cézáriában, és Félixet leváltották, egy új helytartó jött and two years later, there was an uproar uh, in Caesarea and Felix was uh, changed. az új utódal lett Porcius Festus az új kormányzó Ő egy jó vezető volt mint Félix. he was a better leader than Felix mint első vers, Amint Festus megérkezett a tartományba, három nap múlva lement Cézáriából Jeruzsálembe. Tanult Felix hibájából és próbált jóba lenni a zsidókkal, lement Jeruzsálembe, hogy a nagy tanácsa. He learned from the mistake of Felix and he went to Jerusalem to meet the great council. Ott a zsidók főpapja is vezetői panaszt tettek Pál ellen, és kérték, hogy bár Pál ezt nem akarja, a kedvükért vitesse Pát jeruzsálland -e, mert azt a tervet szőtték ellene, hogy megölik útközben. Festus azonban azt felelte, hogy Pát Cézáriaban van őrizetben, ő maga pedig hamarosan odautazik. Ezért a közöttetek levővezetők mondta, jöjjenek levelem, és ha van valami kifogásolható abban az emberben, emeljenek vádat ellene. 5. Verség. Egy olyan merényletet próbálnak tervezni, de nem sikerül neki, ezúttal sem. They are block, but they were not a kormányzó úgy dönt, hogy én nem viszem pár sehova, ti el Cézáriába. De újra megnyitja Pának az ügyét, hatodik versről folytatjuk. Miután pedig 8 vagy 10 napnál tovább nem maradt, tartózkodott közöttük, lement Cézáriába. következő napon pedig beült a bírói székbe, és elővezett tette párt. Amikor Pál megjelent, körülállták a Jeruzsálemből lejő zsidók, és sok súlyos vádat emeltek ellene, amelyeket azonban nem tudtak bizonyítani. Pált újra nagyon súlyos vádakérik. Paul vádolják a zsidó ellenességgel és Róma ellenességgel egyszerre. De nagyon higgadt választott Pál. Nagyon higgadt választott Pál. But Paul's answer is very calm. Sem a törvények ellen, sem a zsidók törvény ellen, sem a templom ellen, sem a császár ellen, nem vétettem semmit. De go, kezd bonyolódni a történet, 9. vers. Festusz azonban a zsidók kedvébe akart járni, és ezt kérdezte Pától. Akarsze Jeruzsálembe menni, hogy ott ítélkezzen feletted ebben az ügyben? Festus? Pál azonnal felismeri a csapdát, és így válaszol. The trap. A császár ítélőszék előtt állok, itt kell ítélkezni felettem. A zsidók ellen nem bételtem semmit, amint magad is jól tudod. Mert ha védkes vagyok, és halált érdemlő dolgot cselekedtem, nem vonakodom a haláltól. Ha pedig ezek alaptalan a. Alaptanul vádolnak engem. Senki sem szolgáltathat ki nekik. A császárhoz tizen... Igen, tizen... Egyedik 11. versik. Pál felismeri a csapdát. Paul, uh, Egy mondattal kihúzza magát. And he saved with one a császárhoz felledvezek. I már ki is került a kezéből, mert ha egy római polgárnak joga volt a császárhoz fellebbezni Nem akart Jeruzsálembe menni. Tudta, hogy mi vár rá ott. A nagy tanács előtt nem sok jóra számíthat. Én azt gondolom, hogy Pál nem félt a haláltól, hogy itt mondja is. Nem félt a betenni a fejét az oroszlán szájába, úgymond he was not afraid to take his um, head into the mouth of the lion. De, de nem, tette be. nem akart meghalni but he was not willing to do that just like that he would Érdekes, not want to die. A veszik, hogy menje Rómába. But he appealed to caesar so that he could be taken to rome Érdekes, hogy ebben az időben nero volt a császár aki híres volt a keresztény gyűlöletéről bár ekkor még ezek a, a jelek nem mutatkoztak who was well known for um hating Christians but at this time it was not um, well known yet Festusnak lesz itt egy problémája. And Festus will face a problem. Rómbába kerüldeni az elítéltet. He will have to send him to Rome. Amikor elküldenek egy foglyot, egy római foglyot, el kell küldeni vele a vádiratot. When a, a Roman captive is sent somewhere, they have to attach um, the, the... Um. És Félix Festus nem fog tudni semmi konkrétat írni. To Olvasok tovább a 14. versig. We'll Ekkor faith. Festus megbeszélés tartott a tanácsosaival, majd így válaszolt: A császárhoz felebesztél, tehát a császár elé fogsz menni. Néhány nap elteltével Agrippa király és Beneriké euh, Cézárjába érkezett, hogy köszöntség Festuszt. Amikor már több napja időztek ott, Festus szóba hozta a király előtt pál ügyét. Van itt egy férfi, mondta, akit Félix hagyott itt fogolyként. Különleges vendége érkezik fe Festusnak egy király, Agrippa és a, a lány testvére, Berenike. And, uh, Festus has special guest, um, King uh, Agrippa and his uh, sister Bernice. És Festus nem nagyon ért a zsidó ügyekhez. Is really nem ismeri Jézus, nem ismeri Pált, nem ismeri a zsidók szokásait. Jesus, the, the, the Jewish, uh, és így szólt Festus, Festus Agrippához. Agrippa, 22. versikolvasom. Mikor Jeruzsálemben voltam, panaszt emeltek ellene a zsidók és vénei, és az elítélését kérték. Azt válaszoltam nekik, hogy a rómaiaknak nem szokásuk bárkit is kiszolgáltatni, amíg a vádlott szemtől szemben nem áll vádlóival, és alkalmat nem kap arra, hogy védekezzék a vád ellen. Mikor tehát megérkeztek ide, halogatás nélkül mindjárt másnap bírói széken beültem, és elővezettettem azt a férfit. Ekkor vádlói körülállták, de semmi olyan bűnt nem hoztak fel ellene, amelyre gondoltam. Hanem valami... Vitás kérdéseik voltak vele a maguk vallásáról, meg egy bizonyos meghalt Jézusról, akiről Pál azt állította, hogy él. Mivel pedig én nem tudtam eligazodni ezekben a vitás kérdésekben, azt kérdeztem tőle, nem akar a Jeruzsálembe menni és ott a törvény elé állni ezek miatt a dolgok miatt. Pál azonban fellebbezett és azt kívánta, hogy tartsák őrizetben a császár döntései ezért parancsot adtam, hogy őrizzük őt, amíg a császárhoz küldhetem. Agrippa erre így szólt Festushoz. Szeretném magam is hallani ezt az embert. Holnap hallani fogod, válaszolta ő. Herodes, második Herodes Agrippa király egy tartománynak volt a vezetője. És ő híres volt arról, hogy nagyon értett a zsidó ügyekhez. Nagyon tisztában volt a, a zsidó szokásokkal. És Pesztus most szívességet fog kérni tőle, hogy figyelj, segíts nekem, nem tudok mit írni erről az emberről. Már beszéltem nektek a heródes szaládról, itt van még egy tagja. Ő sem volt jobb, mint a többi. Bereniki az ő lánytestvére volt, de köszönött volt, hogy ők együtt éltek egy nagy hatalmú ember. He was aki, a man of great power. nem ítélkezni fog pár fel, csak meghallgatja őt. Who to judge Paul, but just to to him. nektek Olvassom, a fejezet végéig. Másnap azután megérkezett Agrippa és Beneriké, nagy pompával és miután az ezredessel és a város előkelőivel együtt bevonultak a nagyterembe Festus parancsára elővezették párt. Festus azután így szólt, Agrippa király és ti férfiak mind, akik velünk együtt jelen vagytok, látjátok ezt az embert, aki miatt megostromolt engem az egész zsidóság Jeruzsálemben. Sőt, még itt is azt állítva, hogy ennek nem szabad tovább élnie. Én azonban azt állít, állapítottam meg, hogy semmi halád érdemlő dolgot nem cselekedett. De mivel a császárosz fellebbezett, úgy döntöttem, hogy oda küldöm. Ám de semmi bizonyosat nem tudok írni róla uramnak, ezért elétek vezettettem, elsősorban is elét Agrippa király, hogy kihallgatása után legyen, mit írnom róla. Mert értelmetlennek tartom, hogy aki foglyot küld, ne jelentse az elene emelt vádakat is. Megérkezik ez a pár eh, nagy pompával, és majd látni fogjuk a következő fejezetben, jövő héten, hogy... hogy milyen beszélgetés zajlik közöttük? In the next chapter we will see next week nem Paul lesz a vádak alatt hanem majd Agrippa és Berniké. is hm. Amikor Paul akkor a Jézus Megprophetálnak, meg meg neki, hogy királyok elé fog állni. és itt van a beteljesülése. And here we this Mi történik Pállal? Annyit gondolkodtam ezen, hogy milyen lehetett Pának átélni ezt, ezeket a napokat, éveket. I was of a lot, how would for to Az ő életén nagyon sok kézen futott keresztül. His life was going through many hands. Az eleredes fogja volt. He was the captive of the commander. Mord Felixnek a fogya. Mord Festusnak a fogya. Or of Festus. Mord te királynél ott áll aki meg fogja vizsgálnia Agrippa. Now he is going to stand before a king, King Agrippa, who is going to investigate. Egy super super morálisan romlott ember aki az élete felet dönthet and they were all um, rotted people in moral sense and they could decide make a decision over pál, pál volt szolgáltatva? Was Paul, um, at könnyen úgy tűnhet itt, hogy pál csak sodródik és egyik, az élete nincsen irányítás volt Azt that hogy lássátok just going with the things Isten his life is not ő végig Isten tervében haladt előre. Ez nagyon fontos látni. Mert könnyen tűnhet úgy is, hogy a mi életünk csak sodródik egyik helyről a másikra. Because sok minden ami történik körülöttünk, az Isten teszi számunkra. uram, mi történik, nem értelek. És hogyha így állunk hozzá, akkor az élet szinte az ellenségünkű válik. Hogy már megint nem értem, hogy miért van ez. azt gondolom, hogy nagy minden hívőnek, hogy megtanuljuk, hogy az élet, amit Isten adott, az a szövetségesünk. De én azt gondolom, hogy nagy lecke minden hívőnek, hogy megtanuljuk, hogy az élet, amit Isten adott, az a szövetségesünk. Most beszéltünk erről a sütörtökön is. Isten kezében vagyunk. Csak az történhet velünk, amit Isten megenged. Bármi is történik velünk, az Isten kezén átfut. Vagy ő teszi, vagy megengedi, hogy megtörténjen. És ez... Egy olyan személynek, aki Isten tervébe van, nagy-nagy biztonságot jelent. Ha te Isten tervébe vagy, akkor nagy-nagy biztonságba vagy. God, Pál tudta, hogy Isten tervébe van. Paul Honnan tudta ezt? You know Úgy, hogy kereste az Urat. His... És amit az Úr kijelentett neki, ő annak engedelmeskede. Sőt, ő maga mondta, hogy én kész vagyok. Én bármire az Úrért. Azt mondtam nektek, hogy szerintem az Úr akaratában lenni az megelőzi az, hogy készé válunk arra, hogy bármit megtegyünk, mielőtt tudnánk, hogy konkrétan mire hív. Um, Úgyhogy az Úr akaratában lenni az úgy nyilvánul meg, hogy már készek vagyunk hogy bármit megtegyünk. És válaszolta, hogy én kész vagyok akár meghalni is, Úr, én bármit megteszek érte. És amikor valamit mutatott neki az Úr, ő megtette. Ő az Úr akaratában volt. Ismert felezte is. Imádkozom magamért, imádkozom értetek, hogy ezt ismerjük fel. I'm praying, this is my prayer for me and for you that hogy we might realize, hogy egy apukának a kezébe vagyunk aki az Isten. That we are in the hand of a Father. Ő a tenyerébe vészek minket, hogy az ő szervezéig menjünk. And as we read in the Old Testament, he, uh, we are written in his hand. Ő az apukánk, mi a meg a gyermekai vagyunk. He is we mm. are His children. Ez his throne is not threatened by any danger. Az ő trónja, az erősen áll, igazságon is jogon. His throne is standing strongly, firmly by righteousness and... Nekünk tüknek nem kell aggódnunk, amíg ő ül a trónon. We don't have to be as far as he is sitting on the throne. Már pedig ő való király. And he is a king forever. Semmi nem Nothing is threatening him. Hmm. Ennyire más az élet, amikor látod, hogy te el vagy rejtve. Nem a csillagállások vezérelnek, vagy hogy milyen horoszkóp alatt születtél. You're not by, You are not led by the or the, um, or the Vagy nem egy véletlen sorozatban élsz. Or Úr not living um, by chances. Az úr vezetégen. Az úr terel téged is az Úr visz egyik helyről a másikra and he is taking you from one place to another a megtérés előtt is így volt hiszen megtérésre vezetett téged az Úr. and És akkor dönthettem mellette de azóta még inkább így van, a gyermeke vagy and you can decide for him but since that... It is even more you are his child. Dávid írta ezt, hogy az Úr az én pásztorom, és ő az egy legelőről vissza, másikra, a csendes folyókhoz terelget engem. Sokszor úgy Lord megállunk az életben, amikor fölteszünk egy nagy miért kérdést, hogy Ura, miért történt ez, miért alakulnak így a dolgok, hogy alakulnak. Many times we stop and we ask the big "why" question: that why are things happening this way? És ezek a mi erkédesek, de rossz hatással vannak rájuk. these "why" questions affect us in a bad way. Az, azt, azt szeretném Isten, hogy az életet, azt éljük meg ővel. God wants us to live life with Him. Éljük meg az élet örömét, és az élet nehézségét ővel. To live the joy of life and to live out the With him. Nekem csodálatos volt a tegnapi megélni Istennel. Egy óriási örömnap volt. For me it was beautiful to live yesterday with God. It was such a joyful day. És minden nap lehet ilyen, hogy Uram mutasd meg a te hűségedet valamilyen módon. Nem kell minden napnak ennyire nagy eseményeket tartalmaznia. And every day, is, um, every day can be like that when we uh, ask God to show His glory, and it's not necessary to See such big things de uram, mutasd meg az erődet nekem, mondd. Hadd lássanat a szeretetedet ma. Let me see your love today. Hadd menjek át a mai napon veled. Let me go this day with you. Sokszor kihagyunk az életben. <hah> many times we, we live out many Amikor nem élünk meg egy pillanatot Istennel, nem éljük meg egy adott szituációt, tehát előtt körülményt Istennel. A David a azt érte, hogy még a halál völgyének árnyékában ment, át, akkor is ott volt vele Isten. Minden nehézséget megélt Istennél. Me, um, he Ő nem he hagy he egyedül. Him, nem hagy egyedül a pillanatra sem. Azért, hogy közösségbe lehessünk vele. And he never leaves us alone, so amikor örülsz, amikor nehéz, bármikor. Az Úr ott van mellettek. Amikor örülsz, amikor nehéz az úrat. It's hard, but the Lord is there with you. Nem kell hogy minden olyan nagy lelki pillanat legyen, nem erőgazság. And it's not necessary that everything would be that great spiritual moment. De tudhatod, hogy megragadhatod őt bármelyik pillanatban. Well, you can know that you can grab him any time. You can reach out to him any time. Mm. Uram, hogyan akarod ezt a napot használni az én életemben? Lord, how do you want to use this day in my life? Hogy akarod ezt a szituációt használni az életemben? How do you want to use this situation? Kaptam tegnap egy e-mail, tegnap előtt. I received an email two days ago. A prince-től a jó From my prince, my friend prince from Nigeria. Uh, írt, hogy az autójuk egy balesetet szenvedett, és legurult a hegyoldalon oldalon is káros lett. And he was writing about that their car had an accident and it was Um, going down uh, from a, a hill, mm. and it was totally damaged. Nem ők vezették, hanem két sérülő. azért került a két szerelő, mertőltem, hogy kigyulladt az autó, majdnem poligége. And they were not driving, but to repairmen, and the repairmen were necessary because the, the, the car um, was burning, got fire before that. Milyen levelet írt erről a princ? And what kind of letter he wrote about oh, it? Sör nyújtunk volt. Oh, we had an awful journey. Nem, egyáltalán nem így van. Azt írta, hogy az Úr megtartott minket. Az ördög el akarta venni az életünket, de kétszer is megmentett minket az Úr. Isten olyan hűséges. Érdekes, nem? Mennyire máshogy látta a Princess Dyson-t? Meg lehet élni az életet egészen máshogy? by a different way. Vagy szeret közben az Úrralma. And I never said az én szemem mindig így az Úrant tudjanak. Lenni. And I really would like to have my eyes always on him. A Jeremiás 2990 hogy Istennek egy jó terve van az életünkkel. In Jeremiah 29 we read that God has a good plan for our life. Űgy a reménységet akaradni, nem romlást. And he wants to give us hope and not a, a destruction. destruction ezt, hogy én minden nap dicsérhetem a te nevedet. David brought, David brought minden nap dicsérhetjük Istent. Nem biztos, hogy ez lenne az első reakciónk, az autómind lepocskázik a helyvadalró. I'm not sure that a De bármiért, mindenért hálát adhatunk. For Milyen vagy thanks most. What kind of nagyon fontos, hogy ezt a helyzetet, ezt most Istenelid is meg. Nem vagy egyedül. You are not alone. Isten nem hagyott téged egyedül. God has never left you alone. nehéz úton fog eljutni Rómába. De Isten el fog juttatni oda. But God will take him there. Isten elvégzi az ő munkáját. God his work ő nekünk is adott ígéreteket. And gave us amiben belekapaszkodhatsz, amik ő nem fog megszegni. A római levél azt írja, hogy mi hívők uralkodhatunk az életben. And says that we can rule over life. Kegyelmet kaptunk Istentől, ezért uralkodhatunk. We Ezt ne értsétek félre, nem azt jelentő, hogy, hogy mi parancsolgatni fogunk. And don't get me wrong it does not mean that we are going to tell everybody what to do Nem tudunk dolgotom változtatni biztos körülmények adottak nem tudunk változtatni ráta And there are certain circumstances that we cannot change De nem mi szolgáljuk az életet Baby not serving life Nem azért vagyunk hogy fent tartsuk ezt a világot Be not to maintain this world Nem azért vagyunk hogy dolgozunk, éljünk, megörökegyünk, aztán meghajunk is kész. Be not to work live get old and die nem az Úr használni akar minket. Meg, akar, ismer, meg akarja önmagát ismertetni velünk. Um, Olvastam a reggel egy történetet, ami nagyon megáldott. I read story this morning that really blessed me. Az Ószövetségre emlékeztet -e ez. And it reminds me of the old Testament. Amikor egy ember elmegy a templomból, hogy áldozatot mutasson be. When a be azért, hogy találkozzon az Úrral, hogy az Úr megérintse őt. Akkor a papok megnézték a bárányt, amit hozott az áldozatot. Jó alaposan átnézték, hogy nincs -e semmi hibája az áldozati báránynak. És utána áldozatot mutathatott be az Úrnak. Közösségbe lehetett az Úrral. Nem azt a személyt, vizsgálták meg, aki dicsőíteni hanem az áldozatot. Nekünk Isten adott egy áldozati bárányt. God gave us a, a sacrifice, a lamb. Jézus Isten báránya. Jesus is the lamb of aki God. Szentnek minősült hiba nélkülinek. Who was found, um, holy and perfect, amikor, át, amikor megvizsgálta az Úr hibátlannak mm -hmm. találta és mivel ő tökéletes, ezért he minket him Isten. Ezért közösségbe lehetünk vele. And we can be in fellowship. Ezért meheltünk össze pár mikor. That's why we can have a free access to him. Nem azért meg, mert a bibliádat, ahogy is mondtam a reggel. You vagy azért mert itt vagy nem vasárnaponként. Or because you are here in church every morning. Te jó keresztény vagy. Or because you are a good Christian. Az mert az áldozatök életesnek bizonyult. But because you found the sacrifice perfect. Ezért áldott lehet az életed. This is why your life can be blessed. Ezért élhetsz Isten tervében. This is why you can live in the plan of God. Ami ezét keresheted az Urat. And this is why you can seek after the Lord. Ezét a Biblia teljes szívvel, hogy Uram Kutatom, hogy mit akarsz nekem ma adni. Isten meg akar minket áldani. Wants to bless Isten tervében él egy áldás. És nem mindig a legkényelmesebb. <laughs> And it's not the most Jó azt írta, hogy ha elfogadjuk a jót az úrtól, fogadjuk el a rosszat is. Jobb azt írta, hogy ha elfogadjuk a jót az úrtól, fogadjuk el a rosszat is. De milyen jó az az, az út, ami járhatunk. És nézzetek fel arra, hogy hová vezet ez az út. Tudjuk, hogy hová tartunk, és a mennyország el van készítve számunkra. Szeretném, hogy ugyanúgy felismernétek velem ebből a párfejezetből, amit láttunk pártól. I want you to realize something together with me, a thing that we've seen in this couple of Isten kezében volt. The, was in the hand of God. Hogy te is. Just as you are. Ez át fogja formálni az életedet ha ezt felismered. And this is going to um, form your life. Hmm. Let's pray. Drága Atyán, köszönjük ezt a különleges vasárnapot, amit adtál nekünk Dear Father, we thank you for this special Sunday you prepared. Uram, köszönöm az ígéretet hogy ve tőlünk élem távozol élem hagyd minket úram soha and thank you for your promise that you will never leave leave us nor forsake us legelőkre vezlegelőtterrás minket csendes folyókhoz vezet and you are um, leading us to um uram köszönöm hogy te vagy ami pátszorunk és nem szülköldünk and thank you that you are a shepherd and Jézus, arra kérlek, hogy formáld át, amint látásmódunkat, Uram, hogy nézzük az életet. Néha úgy tűnik, az élet egy büntetés. Milyen rosszul látjuk, Uram, az életet akkor. Uram, akkor nem látjuk jól. We don't see it from a good De azt mondtad, hogy egy, egy bővölködő életet akarsz nekünk adni? És hogyha nem ezt az életet éljük, akkor valamit mind nem jól csinálunk. And if we don't live in that, then we're doing something wrong. Akkor nem az áldások helyére megyünk vissza, we're not going back to the place of the blessings. Uram, mi szeretnénk az áldások helyén élni tanálat, te uram teveled. would like to live At the place of the blessings with you. Minden napról a szóljon, arra vágyunk Uram. És nem csak az, hogy itt játszunk, Uram, hogy próbálunk keresztények lenni, hanem hogy megéljük a veled való édes kapcsolatunkat. Megtapasztaljunk not you. We would you in a küzdelmeinkben. meg tudjuk osztani az örömeinket is veled. And we could share our joy with you. Hogy oda tudjuk adni a bűneinket, neked, hogy megvalljuk azokat. És hiszem, hogy Uram, ugyanúgy akarsz használni minket, mint Pál Hogy egyik helyről viszel a másikra, és árad az életünkön keresztül a kegyelem. Köszönjük a te terveidet, Uram. Thank you for your plans, köszönjük a bátorításaidet, Uram. Thank you for your köszönjük, hogy itt vagy közel hozzánk. Köszönjük, hogy itt vagy közel hozzánk. Köszönjük, hogy te harcolod a mi harcainkat, Uram. Thank you, that you are fighting our fights. Te küzdesz a szeretteinkért, you are our Te jársz előttünk, és tisztítod az utat Uram. And benned lehetünk győztesek Uram. And we can be victorious in you. a te uh, be taming because of your cross. Köszönjük a szeretetetet Uram, Thank you for your love. Meg ezt a szeretetet Uram, és Bless this church and fill us with your spirit. A te nevedben imádkozunk. Amen. Amen. Isten áldjon titeket. Hátul van az ima doboz itt, tegyétek be az ima kéréseiteket. So ha úgy gondolod, hogy uh, sose szántad magad oda Istennek így, ahogy most látjuk pál életében. And if you think you've never committed yourself to God as we see it in post-life, szeretnél imádkozni azért velünk, akkor gyere előre is imádkozunk. And you would like to pray for that with us, then come forward and we will. A akkor, uh, ott and if you would like to give to the ministry, you can do it back there. A enjoy fellowship with each other. The Lord bless you.